Розділ 43. Маргарет Маргард не спить, хоча її погляд спрямований у порожнечу. Відштовхнувши мене вбік, Афіна піднімає її повіки і підносить ближче маленький камінець, що світить, щоб розглянути зіниці. Дуже добре, бормоче вона. Мозок не постраждав не так сильно, як я побоювалась. Вона в порядку видихає, тепер видужає, Афіна випрямляється. Я не можу цього обіцяти, попереджує вона, але сподіваюся на краще. Вона киває мені і встає її погляд прямує до Грегора, що застиг у дверях. Ти добре впоралася, Кет, особливо з огляду на те, що тебе ніхто цього не навчив. Блакитні очі Маргарет бігають з боку на бік, а погляд так і залишається відчуженим. Тут так темно. Світло сонця, та вона сліпа. Я поряд з тобою, Марго. Як тільки я нахиляюся над нею, вона посміхається. Ось туди, ти мене бачиш? «Небагато. Коли на тебе потрапляє світло з дверей, я хмурюся, не розуміючи, чому вона таке каже. Але ж кімната освітлена. Вона не бачить це світло», – пояснює Грегор. «Я повертаю голову і дивлюся на нього через плече. Вона не бачить це світло», – пояснює Грегор. «Я повертаю голову і дивлюся на нього через плече. Адріані не можуть використовувати магію місяця. Він заходить до кімнати і кладе руку на одну з кам'яних сфер, що стоїть на світильнику». Це місячний камінь, каже він. Він поглинає місячне світло, а потім віддає назад. Але з кожним днем стає дедалі тьмянішим. Насправді, ними можна користуватися лише кілька тижнів. Те, що ти бачиш їхнє світло, означає, що ти пройшла початкове випробування Селинає, додала Афіна. Але є й інші. Хмикнувши, каже Грегор. На обличчя лікарки з'являється посмішка, в якій читається тріумф та зневіра одночасно. Вона пройде все. Металевий камінь все ще в руці, тому я простягаю його кузині. Він не світиться, як місячні, але я чую тихий гумін невидимої енергії. А це що? Ми називаємо його каменем крові, тому що він проводить магію так само добре, як кров. Як тільки вона торкається, його мої пальці починають поколювати, наче я вдарилася ріктем. Таке каміння поглинає і зберігає магію, як місячний камінь, але віддає її непомітним Оку способом. Якщо прикласти камінь крові до рани, вона загоїться швидше, хоча на Селинаї він діє краще, ніж на Адріан. Виявляється чутки про те, що Селенає лікують не тільки природними методами, не безпідставні. Я струшую рукою, щоб скинути заціпаніння. Ти використовуєш її, щоб допомогти Маргарит? Потрібно дочекатися, поки спаде пухлина, каже Афіна. А потім повернути кістки на місце, думаю, за кілька днів. Я не хочу, щоб мене лікували за допомогою магії, плаче Маргарет. Афіна закочує очі зі сріблястою райдушкою і я поспішаю заспокоїти подругу. Марго, ти вважаєш мене добрим людиною? Довіряєш мені? Так, не замислюючись відповідає вона. Але місяць викрадає світло сонця, і все, що дає грішне. Місяць не злодійка, — обуриться Грегор. Він благословенний тим самим сонцем, що й інше. Але при цьому ще й обдаровує їх тим, що одержує. Марго зіщурюється від його сердитого того голосу. Кинувши похмурий погляд на дядька, я беру подругу за руку. Якщо місячна магія грішна, то я грішна, Марго. Тому що я селенає. Ну, принаймні наполовину. Ці люди – моя сім'я. Ти володієш їхньою магією, вона Так, і матінка Агнес це знала. Кілька секунд Маргарет мовчить, а сльози з її очей просочуть пов'язки. «Я довіряю їй заради тебе», – нарешті шепоче вона. «Дякую, обіцяю, все буде гаразд». Афіна бере мій лікуть і тягне вгору, змушуючи мене підвестися. «Моя помічниця принесе тобі бульйон, сестра», – каже вона. Не засинай, скоро побачимось, обіцяю я, коли кузина виводить мене з кімнати. Грегора поряд немає, судячи з кроків, він вирушив на другий поверх. Афіна підштовхує мене до кухні. "Зніми плащ", просить вона. "Погостив нас трохи". Я розцібаю плащ і вішаю його на спинку стіця біля каміна, а потім оглядаюся на всі боки. Біля великого столу дівчина нарізає овочі, її обличчя приховано темними хвилями волосся, що спадає на плечі. Сестра Адріанка прокинулася хіро. "Каже Яфіна, прошу віднести їй трохи" Бульону. Не кажучи не слова, Хіра наливає у миску бульйон з казанка, що стоїть на вогні. «Це твоя донька?» – запитую я. «Тільки дівчина йде?» Цілком могла бути. Афіна зав'язує фартух навколо талії та береться за роботу, яку залишила Хіра. Вона одна з багатьох, хто став сиротами через заворушення викликані твоїм народженням. Хірі ледве виповнилося три, коли її батьків били прямо на їх очах. З того часу вона не вимовила жодного слова. Мене шокує, що Афіна говорить про погроми так, ніби в них винна я, але в її голосі немає борення. Ось тільки, якщо в її словах є частка правди, навряд чи інші є настільки ж великодушні. Можливо, вони мене вигнали. Мама забрала її до нас. Продовжує Фіна. Вважала, що зможе допомогти їй заговорити знову, але так і не вдалося. Хірі недоступна магія крові, тому ми не змогли навчити її цілительству, але вона чудово помічниця, хоч і німа. Міра не взяла з собою ліхтар, отже, мабуть, здатна бачити світло місячного каменя. Значить, магія крові відрізняється від тієї, що дарує місяць, і Грегор нею не володіє. Лікар, про якого говорив Грегор, мій батько, питаю я, вона киває. Вони були близнюками. тієї ночі Адріани сплутали Грегора з твоїм батьком. Тим вони нападали на всіх без розбору і побили так багато наших людей, що в нас не вистачило каміння крові на смертельні рани. До того, шрами Грегора виявилися корисними, більше ніхто не плутає його з братом. Батько помер ночі Так, вона коситься на двері, перевіряючи, чи не повернувся Грегор. Ти справді не знаєш, що сталося? Нічого не знаю, кажу я, хоча здогадуюся, що моя мама була Галійкою або Адріанкою, як ви кажете. Так, Афіна зосереджує всю свою увагу на нарізці овочів, але швидше за все їй просто не хочеться дивитися мені в очі. Вона народилася в багатій родині, під час що ми, твій батько, допомагав Адріанам, які покликали цілителів. Коли він уперше опинився біля ліжка твоєї матері, мало хто вірив, що вона вижива, але їй вдалося. А за той час, що він лікував її, вони покохали одне одного. Я підходжу до великого столу, щоб опіймати погляд Афіни. Але вона не зводить очей з овочів. І як вони могли бути разом? Є родина поїхала до заміського маєтку, кинувши її вмирати в колісі. А коли хвороба відступила, вона все ще залишалася надто слабкою, щоб кудись їхати. Тож залишилася в абастві. Матінка Агнес заробила чимало грошей, здаючи кімнати жінкам-мандрівникам. Насправді, багато хто з них приїжджав, щоб таємно народити небажану дитину. Як мінімум, половина підлітків, з якими я росла, з'явилися на світ саме так. Твій батько часто пробивався до неї ночами, і вони гуляли садом, каже Афіна. Приблизно через місяць вона сказала настоятельці, що почувається досить добре і хоче виїхати, але рушила не до рідних, а сюди. Твої батьки одружилися та прожили разом півроку, доки її родина не зрозуміла, що сталося. На той час твоя мати була майже на восьмому місяці вагітності. Кузина намить, підтискає губи, але все швидко перетворилося на жах. Вона з такою силою вдаряє ножем по моркві, що шматок відскакує від дошки. Я нахиляюся, щоб підняти його, коли Афіна продовжує. Вона хотіла залишитися тут, але її батьки почали розпускати чутки, що ми відмовилися випускати їхню доньку з кварталу, поки вони не заплатять за лікування. Звичайно, вони обманювали, вважали її втечу ганьбою, але в багатьох. У місці залишилися бурги перед нами після чуми, і люди розлютилися. Тож незабаром у колісі зібрався натовп, щоб напасти на твого батька. Вони вбили та покалічили десятки людей у кварталі. Мені не хочеться, щоб Афіна знову переживала ці події, але у мене залишилося питання, на які хочеться отримати відповіді. Як померла моя мати? Пологи почалися тієї ж ночі, раніше терміну, від переляку. Вона ще не встигла остаточно відновитися після хвороби. А Фіна кидає порізану в каструлю. «Народила вона легко, ти виявилася досить маленькою. Але вона надто швидко встала з ліжка, щоб дістатися твого батька, поки він живий, показати йому тебе. Через грудку в горлі мені важко сказати хоч щось. Їй вдалося? Його обличчя сильно розпухло. Він ледве бачив тебе, але пішов за межі світла сонця з тобою на руках. І щасливим. Я знаю це. Цілителі вміють чути останні думки вмираючого чи померлого». Афіна замовкає, щоб стримати емоції, що наринули. Він назвав Грегора твоїм місячним батьком, не знаючи, що той виявиться так само близько до краю, як він сам. Ті метушні, ми надто пізно зрозуміли, що твоя мати стікає кров'ю, але й остання думка була про те, як сильно вона любила вас обох. Але вони любили один одного і з нетерпінням чекали на тебе. Це все, що має значення. Закохані дурні, ось вони хто. Долина із порога хрипкий голос Грегора, лякаючи нас. Швидко моргнувши кілька разів, він піднімає шкіряний мішечок. «У нас лише година, поки місяць не займе найкраще місце на небі. Катарейна, тоді найкраще пояснювати найважливіші речі. Тому ти маєш піти зі мною прямо зараз». Не чекаючи відповіді, він повертається і крокує до дверей, а Фіна підбадьорливо киває. «Іди з ним, Катріни», – каже вона. «Як тільки маленька сестра знову засне, я приєднаюся до вас». Але я не поспішаю йти, бо як тільки я почула свої м'язі і вуст, у мене виникло ще одне питання: чи можу я запитати ще дещо? Піднявши каструлю з овочами, Афіна несе її до вогню. Тільки якщо коротко: чи має яке значення для селенає ім'я Катарейн? Чому мене так назвали? Вона пирхає: твій батько мав рацію, називаючи твоїх батьків закоханими дурнями. Афіна трохи пом'якшується, а на обличчі з'являється усмішка, коли вона вішає каструлю на гачок. Це ім'я означає невинна. Розділ 44. Я виходжу на вулицю, де зустрічаюся зі своїм дядьком, моїм місячним батьком, як назвала його Афіна. У Галіців є сонячні батько та мати, які беруть участь у духовному вихованні дитини та стоють у нам, якщо щось трапляється з батьками. Швидше за все, місячний батько виконував ті ж самі обов'язки й Селенаї. Але коли Грегор вирішив перекласти свої обов'язки на матінку Агнес, я маю повне право вирушати сама. Мене звуть Катрін. Випалюю я перш ніж він встигає мені щось сказати. Ви самі відмовилися від права називати мене ім'ям Селинаї, коли відправили мене у світ Адріан. Грегор піднімає брови. Іменем Катерин тебе нагородив мій дурний брат та його дружина Адріанка. Ось вони й будуть мене так називати, коли я зустрінуся з ними за межами світла сонця, кажу я. Але не ви. Якщо вам не подобається Катрін, можете називати мене Кет. Дядько знизує плечі, мені би це не має для нього значення, але в його очах намить спалахує біль. Як забажаєш, маленька кішечка. Ну, хоча б не кошеня. Він робить кілька кроків уперед, поки не опиняється у плямі місячного світла. І в мене відразу виникає бажання відчути це світло на власній шкірі. Мене тягне до нього, як наркоман, до коніїв. Ця аналогія викликає в пам'яті спогад, як Грегор щось подібне говорив архітектору. Тоді я подумала, що вони обговорювали вбивство Перети та спрагу крові вбивці. Але, зважаючи на все, вони говорили про мене і мою пристрасть до магії, яку всім селенає, доводиться утихомирювати. Тому ми не залишаємо межі кварталу вночі. Так ми захищаємо не лише інших, а й себе. Невже використовуючи свої здібності, я стану небезпечною для магістра Томаса, Ремі та пані Лафонтен? Невже від цього могла постраждати Маргарет і Симон? Ходімо. Грегор жестом запрошує мене йти за ним. Я ковтаю ком у горлі і йду по звивистим вуличкам. Щоразу, коли місяць з'являється через дахи, мене накриває хвилею звуків та запахів. На шляху нам зустрічається кілька селенаї, які поспішають у своїх справах. На мій подив, їхній одяг виглядає зовсім по-іншому місячному світлі. Тканина вдень не показна, синю-чорна, зараз набула безліч синіх та фіолетових відтінків, по руках і навколо комірів, в'ється хитромудра вишивка на частіше місячні квіти та фази місяця. «А ви не такі прості, як прикидаєтеся», – бурмочу я. Грегор дивиться на мене через плече з усмішкою на обличчі. «Ми теж любимо вбиратися, але коли бачиш так добре, як ти, навіть дрібниці багато значить». Я дивлюся на його плащ із мічечної тканини, яку не бачить Адріани. «Невже селена виходять із кварталу частіше, ніж усім здається?» «Так, але не так часто, як ти уявляєш. А коли ми тут, нас ніхто не бачить, окрім нас самих. Я хмурюся». «Це не так». «Уден Монкюєр бачив, як ти спостерігав за мною біля святилища». Грегор піднімає брови, але на його обличчя немає краплі здивування. Це сталося тому, що син градоначальника ночі прийняв дуже багато конії. А до чого тут вона? Місячні квіти розпускаються під місяцем, вбираючи магію, яка тече на сукрові. Він схиляє голову, наче чекає, що я все зрозумію, хоча я не розумію. Конія... Посилює почуття до того рівня, який дано селинає від природи, і Адріанам важко з цим упоратися. А якщо я спробую її? Коточок губ Грегора смикається. У тебе почнуться галюцинації, як і в інших. То це Селенає роблять наркотики? Так, і крім цілительства, це наше основне джерело доходу. Від його веселощів мені стане по собі. Тобі не здається, що це неправильно? Здобувати вигоду слабкості Адріан насправді ні. Я хмурюся. Якщо Конія посилює почуття Адріан до рівня Селинаї, хоч вони й не здатні сприймати це, значить ейфорію, яку вони відчувають, повинна бути схожа на те, що відчуваю я, коли мене торкається місячне світло. Тож я не помиляюся, порівнюючи магію з наркотичною залежністю. Варто один раз спробувати і будеш прагнути наступної дози, сказав Грегор. А ще він сказав, що в селинаї нема вибору, крім як упоратися з цим. Ми повертаємося на черговий камінчик, але Грегор не йде далі, а зупиняється на Тіні обличчям до відкритого простору, залитого місячним світлом. Як і багато площ у місті, ця трохи нижча рівня землі, тому з боків розташовані три щаблі. Але при цьому вона набагато більша, ніж ті, що я коли-небудь бачила. Тут, немов у парку, сонячним днем, зібралося багато селенає. Одні розстели ковдри, інші зайняли крісла в кафе. На дальній стороні площі розташовалося товариство, більшість жінки. З ткацькими верстатами та прядками. Вони служуються світлом повного місяця, співають і створюють сріблясто сіру тканину, мерехтінь якої нагадує бриг на воді. Ще кілька людей помішують киплячу темно-фіолетову фарбу в чанах і періодично дістають тканину, яка здається темнішою за нічне небо. У центрі площі неглибокий басейн. Більшість кварталів коліса будувалися навколо колодязів та фонтанів, але цей занадто малий для такої мети. Дно басейну всього за 10 см під поверхні викладено чорним каменем. Круглі візерунки під водою нагадують ті, що видно поверхні місяця а його край виконує роль золотого ореолу. Я здригаюся свідомуючи, що вогненна корона символізує сонячне затемнення. Вони закрили благословенне сонце-місяце. Яке богогульство? Грегор Мочки спостерігає за мною. Якщо не брати до уваги кількох немовлят, які затишно влаштувалися на руках батьків, тут немає дітей молодших 12. Неподалік я помічаю товариство підлітків. Вони посідали колу і передають один одному якийсь предмет. Кожен тримає його в руках кілька секунд. У якому віці Соленої вперше знайомляться з місячною магією? Питаю я. У дні, коли після їхнього 14-го дня народження на небі з'являється молодий місяць? Повідає він. Місячне світло приголомшує, тому ми виводимо їх, коли його енергія не така сильна. Поступово привчаючи їх до більшого та довшого впливу місяця у міру його зростання. А потім святкуємо їх повний місяць. Ініціацію підлітка зазвичай проводять місячні батько чи місячна мати, помовчавши кілька секунд, продовжує він. Щоб пробудити магію всередині, потрібно виставити кров на місячне світло, тож під час ритуалу шкіру на долоні розрізають, залишається такий шрам. Григор піднімає руку і розкриває її. У центрі його долоні видно філетову мітку у формі півмісяця розміром з горошину. Досить і краплі, пояснює він. Як тільки місячне світло торкається крові, магія заповнює все тіло. Я хмурюся, але зі мною такого ніколи не робили. Іноді це відбувається випадково. Дядько бере мою ліву руку і, піднявши її, вказує на середній палець і фіолетову пляму, що виглядає з піднігтя. Я тоді загнала деревину, піднімаючись на ліси, святили в ніч вбивства перети. Я побачив це з вулиці, коли стояла біля статуї, каже він, і одразу зрозумів, що ти не тільки молодієш місячною магією. Вона повністю пробуджена. Я дивлюся на палиці згадую, яким різким мені здався крові, Згадую, як почула крик перети з неймовірної далекої відстані. Я купав, а місяць на мить засліпив мене. На жахливу мить, з'єднавши моє життя з перетою. А потім і Ніколь. Грегор відпускає мою руку. Флою місяця нерідко... Не, не Я часто спостерігаю за тобою здалеку. Але того вечора здавалося, що мені життєво необхідно тебе знайти. Я можу лише здогадуватися, що викликало мене тоді бажання бути поряд з тобою. Я посміхаюся, не зважаючи на жахливі спогади про ту ніч. Не впевнена, щоб почала б слухати тебе, спробував ти поговорити зі мною. Його вкриті шамами губи згинаються посмішці, але в сяючих очах видно печаль. Можливо, ні, але й ти сама могла багато чого відкрити, без підказок. Я кидаю погляд на площу, і мене захоплює бажання приєднатися до селенає, що розташовується на ній. І ось я тут, Грегор Прочищає горло. Так, Катерін, це так. І хоча твоя магія вже прокинулася, а на небі вже не молодий місяць, мені хотілося б провести ритуал, як належить. Як би я зробив, якби ти виросла серед нас? Він намисно використовує моє адріанське ім'я, натякаючи, що я можу це зробити на своїх умовах. Добре, він знімає через голову срібний ланцюжок з шиї і стискає в руці колон сльозинку, що світиться. Ми використовуємо місячний камінь ще й для того, щоб перевірити, чи може випробуваний чути чужі думки, як це роблять за допомогою магії крові. Ти вже знаєш, що я можу. Так, але мені все одно хотілося б тобі щось сказати. Грегор знову бере мене за руку, затискаючи місячний камінь між своєю долонєю і тильною стороною моєї. А потім... Простягаю її до місячного світла, ніби намагаючись зловити краплі дощу. Ті ж миті світ стає чіткішим, ніби я виринула з-під води і можу зітхнути на повні груди і розплющити очі, або прокинулася від глибокого сну, або повернулася додому після довгої подорожі. Дядько нічого не каже, але я чую його голос у своїй голові, що долинає від каменя, що притискається до моєї руки. Ніч вітає тебе. Розділ 45-й Порушення від зіткнення з магією змінюється знайомим надлишком почуттів. Раніше я завжди вибирала тихе місце, де нічого не приваблювало погляду чи слуху, і навіть тоді місячне світло приголомшувало. А зараз мене оточує десятки балакучих селина, і не кажучи про їжу та квіти, багато з яких. Здається, незнайомими. Навіть кроки, повимощені камінням площі, відволікають. Я заплющую очі, пробираючи руку з долоні Грегора і затикаю вуха. Але не бажаючи здаватися слабкою, даю собі кілька секунд, щоб звикнути. Знову розплющую очі. Я бачу, як Грегор дивиться на мене. Він знову одягнув срібний нацюг, і кулон знову звисає з моєї шиї, світячись яскравіше за свічку на грудях. Ти виглядаєш приголомшливо, не без самовдоволення, каже він то дуже багато привертає увагу і дратує слух. Я перекладаю погляд на каміння між ногами. Навіть вони здаються чудовими через чіткість, з якою вони видні зараз. Але можна перетерпіти, якщо зосередитися на одному почутті зараз. Успіх миттєво зникає. Тобі здається? Але я. Я знизу плечима. Не знаю. Просто концентрація. Але іноді все одно відволікаюся. Грегор хмуриться. Обговоримо це пізніше, а поки що можеш контролювати свої почуття в інший спосіб. Він перевертає шкіряний мішечок, з якого на розкриту долоню падає блискучий чорний камінь. За допомогою цього, на відміну від місячних каменів, які випромінювали приємне сяйво або каменю крові, що віддає свою енергію, потай. Це здається, поглинає світло та енергію, наче дірка в повітрі, і мені зовсім не хочеться до нього торкатися. Ми називаємо це камінням порожнечі, демонструючи його, пояснює Грегор. Їх глибоко знаходять під землею, куди не потрапляє світло, і вони здатні поглинати магію. Дядько простягає мені камінь, але я інстинктивно хитаюсь. Він не зашкодить твоїй шкірі, наполягає він, і візьме лише те, що ти віддаси сама. Я обережно беру камінь. Чого б мені відмовлятися від моєї магії? Уяви собі кімнату, освітлену свічками. Грегор жестом вказує на жінок, які працюють на ткацьких верстатах. Калям потрібно зір та дотик для роботи, але інші почуття лише завадять, тому вони її гасять. Я кручу камінь порожнечі в пальцях, відчуваючи скошені краї, яких як не дивно не бачу. Він нагадує скло, але я ніколи не бачив такого темного та непрозорого. Якщо повернутися до аналогії зі свічками, продовжую я, вони гасять те, що не потрібно. Правильно, здивувавшись моєю здогадливістю, усміхається він. Ну, якщо не брати до уваги того, що лише Адріани освітлюють з їх допомогою своє житло. Я звертаю увагу на зневагу в його голосі. А чи можна перенести свічки з однієї кімнати до іншої? Або треба спочатку знову запалити всі свічки, щоб змінити почуття, які не потрібно? Мої метафори заплутані, але Грегор розуміє. Останнє, – він вказує на небо, – але щоб повернути їх, тобі досить просто поглянути на небо. Твої очі подібно до скла, які пропускають світло, що заповнює тебе магією. Повз нас проходить парочка, хихикаючи і тримаючись за руки. Діставшись дверей будинку, обидва зупиняються, щоб поцілуватися. Я червонію, коли дівчина відчиняє двері і тягне хлопця за собою. Думаю, вони заглушили все, крім дотику. Бентежа чи мене, ще більше, додає Грегор. Цікаво, як відчувався поцілунок Симона? Я прикладаю погляд на басейн, не сумніваючись, що зараз навіть Адріан побачив би, як у мене почервоніли щоки. Хіба ця магія не вщухає, коли на них потрапляє місячне світло? Грегор постукає по місячному каменю у себе під горлом. Поки ти носиш камінь, тобі не потрібне місячне світло. Він ховає колон під сорочку. Але якщо ти хочеш використовувати його не тільки для освітлення, потрібно, щоб він торкався шкіри, як місячний промінь. Світло проводить енергію так само добре, як кров, тому багато силинає носить каміння як прикраси. Це пояснює, чому Грегор бачить у мене в непроглядній темряві провулка. Думка, що мені більше не страшна темрява, дуже радує. Значить, з ним мої почуття посилюються так само, як за місячного світла. Трохи слабша, але цього достатньо. Щоправда, сила каменю з часом слабша. Я пускаю погляд на камінь. У своїй руці й питаю, а якщо доторкнутися місячним каменем до каменю порожнечі? Думаю, ти сама здогадалася, з місячного каменю повністю пропаде вся магія, ось чому ми не носимо їх разом. Дядько забирає рукав, щоб показати камінь порожнечі розміром з нігою великого пальця, вставлений у браслет. Дехто запевняє, якщо повністю спустошити місячний камінь перед його наповненням, то він послужить довше. Я проводила експеримент, каже Фіна, підійшовши до нас ззаду, але вони видалилися непереконливими. Вона киває мені. Твоя подруга заснула. Дякую. Я простежу, щоб заплатили вам, як обіцяв архітектор. Не варто, вона відмахується від мене. Ми в боргу перед ним за те, що він бав про тебе останні кілька років. Місячний камінь, нетерпляче вимовляє Грегор, і я повертаюся до нього. Ох, вибачте, ви казали, що можна наповнити магією. Як ви це робите? Поміщаєте каміння під місячне світло. Дядько киває. Можна і так, але якщо опустити їх в басейн, вони наповняться магією швидше. Світло, потрапляючи в воду, переломлюється та оточує камінь з усіх боків, пояснює Фіна. Вона явно намагається зрозуміти, як і чому працює магія. Камені крові здебільшого наповнюються магією так само, і хоча залізні жили утримують магію всередині, вони дають можливість використовувати нею на відстані витягнутої руки. Вона повертається до Регора і піднімає брови. Вона пройшла всі твої випробування? Він хвитає головою. Я ще не перевіряв, наскільки добре їй вдається контролювати магію. Хм. Хмикає Фіна, але вона має якось її контролювати. Зазвичай ті, хто нещодавно пройшов ініціацію, не витримують на світлі більше хвилини деяких навіть рве кес стверджує, що може зосередитися на чомусь одному, додає Грегор. Отже, може вона не така сприйнятлива до місячного світла, як ти думаєш. Афіна закучає очі. Або в неї просто вроджені вміння. Стародавні використовували каміння, порожнечі як зброю, а не як інструмент придушення почуттів. До того ж зараз не повний місяць. Ти бачиш у ній те, що тобі хочеться бачити, бурмоче Грегор. А ти відмовляєшся бачити в ній хоч щось, дядьку? Спокійно відказує вона. Тобі ще доведеться спростувати мої теорії. Вони говорять про мене так, ніби мене тут немає, на Вибачте, що тручаюся. А про які теорії ти постійно говориш? Афіна показує на площу. Може, сядемо, щоб усе докладно обговорити. Я погоджуюся, і вона веде мене площу до столиків із стільцями, які розташовані перед великою пекарнею. Такі столики зазвичай встановлюються у багатших районах коліса, де люди можуть дозволити собі не працювати в день, а попивати чай та поїдати тістечка. Гадаю, зараз для селена є щось на кшталт приємного дня. Коли ми сідаємо за стільці, то нас приєднується Грегор із кам'яним обличчям, і Афіна замовляє три чашки чаю. Так, як я зосереджуюся на чомусь одному, від какофонії почуттів у мене починає боліти голова. І я говорю про це кузинь. Скористайся каменем, порожнеч, радить вона. Зосередься на одному почутті і поступово, по думки, переливай його в камінь, поки не вважає, що достатньо. Мені здається, що простіше почати з нюху. Заплющую очі, зосереджуюсь на запаморочливому букеті ароматів, клановий стіл, квітковий порошок, який Афіна стирає одяг, дим від багаття під найближчим чаном з фарбою і уявляю, як вони перетікають у камінь у моїй руці. І раптом розумію, що не відчуваю жодного запаху. Я знову відкриваю очі і зізнаюся, що перестаралася повністю втративши нюх. Афіна хитає головою. У гіршому випадку ти відчуватимеш так само, як будь-який вона зриває вузький листок із рослини в декоративному горщику на столі, а потім підносить до мого носа. Це лаванда. Я дивлюсь на місяць, щоб знову наповнитись магією, а потім пробую знову. Віддати якесь почуття каменю простіше-простого, складніше визначити, скільки віддати. Вдається не з першої спроби, хоча мене бентежить, як уважно за мною спостерігає Грегорій Афіна. Я проробляю те саме з іншими почуттями, залишаючи кожне з них на різних, але цілком Терпимих рівнях. Кладу камінь на стіл, радіючи, що мені більше не доведеться торкатися його. Афіна посміхається Грегору, коли офіціант ставить перед нами чашку з чаєм. Бачиш, має вроджений дар. Я витираю піт з верхньої губи і тягнуся до своєї чашки. Не знаю, це вимагало від неї набагато більше зусиль, ніж ти передбачала. Попрактикується. Стане набагато легше, запевняє Фіна. Я роблю ковток чаю, який наповнює рот апельсином та гвоздикою. Важко послабити смак, коли в роті нічого немає. То навіщо торкатися місячного каменю? Чи місячного світла? Чи магію? У твоїй, у нашій крові. Афіна ставить чашку на стіл. Якщо просто вона стримується нашими тілами, але за допомогою місячного світла або місячного каменю, пов'язують із зовнішнім світом. Кузина замовкає на мить. Як гаряча вода, яку налили в чашку. Ти можеш зігріти неї руки, але якщо доторкнешся до неї. Зрозуміла. Я проводжу пальцем по краю покритої глазурю глини, відчуваючи, як зігріває мої пальці. А чому Майя не працює, поки світить сонце? Сонячне світло практично змиває її, відповідає Грегор і робить ковток чаю. Тому затемнення у нас вважається священними днями. На його чашці замальовані рожеві квіти, що контрастують із грубими шамами. Здається, декому не по собі, зауважує Афіна, порушуючи мовчанку, що повисла за столиком. Я моршусь. Мені все життя твердили, що місяць проклятий. Тому використовувати її магію здається неправильним. Особливо після того, як ви сказали, що сонце змиває її. Так, я запевняла Маргариту Зворотньому, але складно зректися того, що тобі вселяли 17 років. Афіна посміхається. «А чи допоможе тобі, якщо я скажу, що місячне світло – це сонячне, яке відбилося від поверхні місяця?» Григор говорив щось подібне. «Місяцю даровано теж світло, що й усьому іншому. Просто воно віддає назад те, що отримує. Ти хочеш сказати, що магія насправді походить від сонця?» – запитую я, і дочекавшись її кавка, продовжую. «Тоді чому? Ми використовуємо відбите світло, а не пряме». «Магія сонця надто сильна», – відповідає кузина. Його сяйво приголомшує. Вона нахиляється вперед. Що відбувається з яскравими фарбами та малюнками, які надто довго перебувають на сонці? Вони вицвітають, — відповідає я, розуміючи, в чому річ. Афіна киває. А що відбувається з тістом чи м'ясом на сковороді, яку поставила надто близько до вогню? Це мені відомо з власного досвіду. Підгорає. Правильно, вона відкидається на спинку стільця. Місяць подібний до невідшліфованого дзеркала, яке відображає лише частину світу. Але його достатньо, щоб використовувати магію. Вона вказує на тонкі чорні лінії навколо очей. Ось чому ми малюємо їх. Наші очі чутливі до світла, а Сурма поглинає частину сонячного сяйва. Тепер зрозуміло, в чому в мене слізаться очі і починає боліти голова, коли на вулиці світить яскраве сонце. Але це не спонукає мене обводити очі Сурмою і вставати зі сходом місяця. Як давно селена її можуть використовувати магію? Завдяки їй наші предки збудували імперію понад дві тисячі років тому, відповідає Афіна. Воїни Селинаї ніколи не обмежувалися світлом місяця і з легкістю перемагали тих, хто бачив лише вдень. Вона замовкає на кілька секунд, а потім на її обличчі з'являється іронічна посмішка. У ті часи магія крові ні в кого не викликала подиву. У наших літописах немає жодних підтверджень цього. Але, гадаю, вона виявилася особливо корисна під час допитів. У імперії Селинаї практично не було злочинності, нікому не вдавалося приховати провину. Люди можуть брехати, але кров завжди каже правду. Афіна замовкає знову, але цього разу не поспішає продовжувати, а просто дивиться на напівпорожню чашку перед собою. «Що сталося?» – питаю я. як упала імперія». Адже якось вона впала. Магія почала підводити Селинаєв. Тихо каже кузин. Магія крові стала виявлятися все рідше і рідше, а магія місяця ставало все важче приборкати. Ніби з кожним поколінням ми ставали все меншими судинами, і вона переповнювала нас. Афіна дивиться на Грегора. Ми навчилися справлятися з цим, використовуючи камені порожнечі та інші способи. У тому числі заборонили шлюб з чужими, щоб зберегти те, що мали. Тих, хто порушував правила, виганяли. Але магія крові продовжувала слабшати, навіть коли ми обірвали всі контакти з імперією Адріана, яка набула сили і зайняла наші землі. Дядько складає руки на грудях. Моя племінниця вірить, що змішай ми кров з Адріанами, це допомогло б розкрити магію в нашій крові. Не сумніваюся, ідея здається йому безглуздою. «І мій батько вирішив перевірити?» – питаю я. «Твій батько повівся на гарненьке личко, і його не хвилювали, що воно належало Адріану. І якби ці литері настільки рідкісні серед нас, які здібності настільки затребувані, його спустошили?» «Спустошили? Мені не подобається, як це звучить». У цьому припущенні є своя логіка, пояснює Фіна. Чисті метали рідко бувають такими ж міцними, як сплави. Бронзу роблять із міді та олова, сталі з заліза та деревного вугілля, латуть із міді та кадмію. Навіть золото краще зберігає свою форму, якщо сплавлено з іншими металами. Але через одержимість селеної чистотою крові ми заїжджавили, як чавун. Ось тільки якщо ти помиляєшся, то ми втратимо ті крихти, що маємо, заперечує Грегор. А Фіна підтискає губи. Нам уже нема чого втрачати. Катрін – доказ моєї правоти. Вона не тільки володіє магією крові, її прояви сильніші, ніж у мене, і навіть у її батька. І те, що вона не тільки відкривається для магії, а й змогла нею скористатися і навіть почасти опанувати говорить саме за себе. Я червонію. Ти мене переоцінюєш. Гадаєш? Афіна піднімає брову. Коли ти вперше почула кров тієї жінки, яку вбили в провулку. Де ти була, коли вона кликала до тебе? Усвятилище, кажу я. Я почула її крик, але навряд чи вона могла вимовити, бодай, звук. Їй перерізали горло. Грегор хмуриться. Це неможливо. Те, що він так вважає, турбує мене. Я сприйняла вміння бачити і чути те, що недоступне іншим, як здібності, даровані магією всім Селенарі. Але, судячи з його слів, це не так. Афіна піднімає руку, просячи дядька помовчати. Чи помітила ти ще якісь знаки? Запитує вона мене. Я кілька секунд обмірковую зізнаватися чи ні. Синці на животі. Спочатку я вирішила, що вони з'явилися через страхувальну мотоску, але їх було рівно сім. І вони збігалися з ножовими ранами перети. Я про це ніколи не говорила. Навіть Афіну це дивує. Може ти ще щось бачила і відчувала на відстані? Руки тремтять так сильно, що чашка деренчить облються, тому я опускаю її на колінах. Ті ночі, коли вбили третю дівчину у статуї. Що ти бачила, Кет? Кузен нахиляється вперед, щоб накрити мої руки долоною. Вона здивована, але все одно співчуває мені. Я роблю глибокий вдих. Я спостерігала за заходом місяця і раптом стала тією дівчиною. Бачила відчувала все, що відчувала вона, доки її вбивали. У мене перехоплювало дихання, а на очах виступали сльози, коли згадує її жах та відчуття крові, що стікає по грудям. Це звичайно для селенає? Ні, тихо відповідає Фіна. Незвичайно. Не перебираючи долоні з моїх рук, вона повертається до Герегора. Ти коли що про таке дядьку? Я впевнена, що вона й сама знає відповідь на це питання. Існує легенда, він, стародавня як імперія, що існували войовничі королі та королеви, які вміли перетинати міст світла, щоб проникнути в розум іншої людини. Але ніхто не сумнівався, що це вигадки, просто вигадки. Мабуть, ні, каже Афіна, а потім встає зі стільця і обіймає мене, поки я схлипую.